Țăranul și oaia Oaia fu, pe vremuri, într-o zi, chemată de țăranul nostru în târg la judecată. Era tocmai vulpea în judecător, de o parte și de alta, interogator. Apoi omul oaia vor vorbi pe puncte și dovezi, cu acte și cu amănunte. Ce spunea țăranul? La cutare dată mi-au lipsit găina țarcă și-o și de dimineață pe la ora șase n-am găsit din ele decât fulgi și oase. Nu putea să vie în toiul nopții Gaia și în ograda noastră era numai oaia. Ce răspunse oaia? În vorbita noapte știu ca și vecinii că am dormit cât șapte. Niciodată în viață n-am fost bănuită de vreo faptă strâmbă, ori nelegiuită. Niciodată niciun animal cu coarne și-n deoseboaia n-a mâncat de carne. Care-i hotărârea vulpii? Se respinge. Pledoaria oi scuipă unde linge. Eștiut știut că hoții urmele le șterg. Unde fură noapte? Și pe unde merg? Actele din care crima ei rezultă o suntesc pe oaie. Ce e mai vorbă multă? În sus zisa noapte, oaia, să te închin, a stat toată vremea în curte la găini. Carnea de găină, hmm, să te lingi pe bot, știm că e gustoasă și dulce de tot. E cu neputință să nu fi poftit și era prilejul cel mai nimerit. Prin urmare, curtea, dreptă judecat, hotărând că nu mai oaia le-a mâncat. Și ca sancțiune, dreapta judecată hotărât să fie și executată. Carnea va fi dată curții într acelea, iar reclamantul îi primește pielea.